Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allah na falënderojmë edhe sot vazhdojmë me deshën e sabahut dhe sikur i kujtohet timi duke marr fjalët më të mira, shprehet më të mira që mund t'i thotë një besimtar në jetën e tij. Dhe këto janë fjalët, subhanallahu, alhamdulillah, la ilaha illa allah, allahu akbar. Kemi marr disa seri me fjalë subhanallahu Falënderimi Allah, dhe sot do të vazhdojmë me radhë me fjalën la ilaha illa allah. Normalisht nëse shikojmë në bazën e vlerës dhe në bazën e rëndësisë, fjala la ilaha illa allah është thjet e para që ne e shpjegojmë. Mirpo për çu përmbajtë renditjes në hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kemi filluar nga fjala subhanallah. Edhe pse edhe fjala subhanallah, edhe fjala alhamdulillah, edhe fjala la ilaha illa allah Ajo taralis shfaqim njerësimin e Allahu xhelalu ala dhe shfaqin se ai është i vetmi që meriton të adhurohet. Nga sa ai është subhanallahu i pafaqur nga çdo mëti, ai është alhamdulillah atij t'akon falërimit dhe mirënjohje për gjitho begatit, prandaj edhe ai është i vetmi që meriton të adhurohet. Të ndrovesh në fjalën la ilaha illallah, besoj që të gjithë ne dimë se është një fjalë e madhe. Mjafton që të dijë se kjo është fjalë që njeriu përmes kësaj fiale Kalan, do tëtë nga mosbesimin e besim. Përme sa fjale njëri u kalan, do tëtë nga ersirët e ndryshme në ndrytën e shpëtimit. Përme sa fjale njëri u kalan, nga pasiguria në siguri e kështë më radhë. Dhe të shumë të janë ato argumente dhe të shumë të janë ato ajete dhe haditet për e gamberit Alehi së ratu zëmë që flasin për rëndëcine kësaj fjale. Mjaftën që ti marën dysa ajete dhe hadite për të kumtu se për baldë farë fj Allah ju jelaluhu përmënë në Koran se gjdo populli Allah ju ka dërguar pejgamber o lekad baathna fi kulli ummetin rësula në kemi dërguar gjdo popull pejgamber dhe të tëtë i sile ka qenë e në abudu Allah o e qëtë në abudu të tagot a dhurane vetëm Allahun dhe nërgonin nga gjdo gjë që abudu të pos Allah ju jelaluhu ndaj kër fjallë la ilaha illa Allah Allah ju jelaluhu ala përshkak të rënsi se kësaj fjallë rërgjesh pë e ka bër, do thotë emanet dhe mision çdo pejgamberi që tuflet populli i tij me me këtë fjalë me kuptimin e kësaj fjale. Allahu xhallahu ta'ala përmanson edhe kjo është ai fjalë që Zoti me të i përforcon besimtarët në këtë botë, i bën stabil, i bën të qëndrushëm, por edhe në botën tjetër duke filluar nga jeta në Varreza. Allah xhallahu ta'ala thotë yu'sabbitul ladhina amanu bil qawl athabit. Allah i forcon besimtarët me fjalë thabit qëndrushme, stabile, fil hajatit dunja në këtë bot, o fil akira, edhe në akirat. Pra ndaj, për mes kuptimit të kësaj fjale, dhe për mes thënje se kësaj fjale, dhe për mes domethën se kësaj fjale, Allahu gjellewale i farcen besimtar njët në kësaj bota, i bën stabil, qëndrushm, që, që mështë të lëkunden për balë stuhive të ndryshme njët në kësaj bota, por edhe gjithashtu, botën tjetër, dhe bota tjetër të Mënyra po sas flonire të dal nga kjo botë apo fillon botën tjetër? Është botë tjetër. Dhe nata e parë e varrit është nata e parë e botës tjetër. Ku njeriu fillon të pyetet në varr, pra për të pyetet më dhështore, që ajo është vetëm për forcimin e Allahu Xhelleu Wala garanton për jetë sigurt. Përndryshe, kush ka mundsi do të thotë të jetë i sigurt në atë natë apo të jetë sabir dhe i qëndrueshëm në çështë nëse nuk e forson. Allahu Jalla Jalalu. Dhe Allahu garanton se aiçi e ka realizu kët fjalë, aiçi ka etur me kët fjalë, aiçi ka përmend Allahu Jalla Hor me kët fjalë i garanton Allahu stabilitetin kët botë por edhe edhe në botën tjetër. E çumta do të thotë që i përmend Allahu Jalla Wala. Gjithashtu Allahu Tebareku do të thotë: "Ja umu yakumu ar-ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa men adhana lahu ar-rahmanu wa qala sawaba." Dita gjikimit ditë është vështirë jo me qum ruhu wal malaikatu saffan adet jibrili dhe malakat do të jenë të renditur në safa do të thotë ska lëvizje të gjithë të rreshtuar pranë Allahu xhallahu te wala dhe gjithashtu laa yatakallamun nuk guzon të flet askush ila men adina lahu arrahman përveç atij që i jallallahu xhallahu me fjalë dhe qaala sawaba dhe Allahu i lejon të flasë dhe të lëviz atij që e flasë savab flet fjalën të cëlluar dhe dietar ka thënë savaba kjo është fjala la ilaha illallah ai që thot la ilaha illallah e ka të drejtë më fol ai që flet në emër të la ilaha illallah në drejtë tirë do të më hesht ngasë nuk flasin të drejtën ditën e gjykimit apo ndërsa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i thodi ka thënë men kana ahiru kalameh la ilaha illallah dakhala aljannah kush e ka fjalën në fund të të la ilaha illallah هنّ جنّات جدا شرط قطن البيغمبر صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصاً بها قلبه دخل الجنّات كُشرت لا إله إلا الله سنشرين قزامرة هنّ جنّات جدا شرط قطن البيغمبر صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد وهو لا كل شيء قدير Fjalla më e mirë që kam thënë unë dhe pegambert paramejë është La ilaha illallah dhe rinë fondatumë Madja, do tëtë ka thënë pegamberi sallallahu alai sallam Kushtat, do tëtë ditë një qënë herë La ilaha illallah vahdahu la sharikele Lahul mulk wa lahul hamdu wa hu ala kulleshejn qadir Kushtat një qënë herë këtë fjallë Do tëtë qëfar fitanë? Do tëtë i lëgarit e shpërblimë si me iliru dhëtë rabë 10 njerëz që znun robni e kisë hapën si milion gjithë 33. Pastaj ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, tatë i i i i fitojnë 100 shpëlime, i falën 100 mëkate dhe nuk ka thonë dhe nuk ka buar dikush më të mirë se ai a ditë për vajt aty që ka thonë më shumë kët fjalë se këto. Këto fjalë janë të mëdha. Këto fjalë janë të mëdha. Allahu xhella me kët fjalë, çel dyrt, çel rrug, fal mëkatën, grit njerëz drejtë do të zidhë probleme, shërën të smutë, nëse njerës din me përkër këtë fjaqësit uatë. Rralishtë, Inusia a.s. një nga pegamber të Allahu Gjallahu Ala, i cili u gëlltit nga nga peshku, nga balena në detë, i cili në ersirat e, e, e detit, e, në ersirat e, e brendisë e peshku, me qëfar shpëtoj, cila ishtë aja fjolla sekreta, aja fjolla kyqe që i aqelit dyrë të shpëtimit. La ilaha Illa ente, subhana, ke inni këntu minat dhalimin. A i thonëtë, la ilaha illa Allah. Në dhe Allah u gjallewala, në bërbërës e kësa fjole, e nëzori nga, nga barku i, i, i, i peshkot dhe nëzori nga ersirat e detit dhe nëzori në bregu në e shpatimet. E të shumëta të ndërrozët, në shumëta shikujme për shambullë, lutjet e pejgamberit alayhi sallam, lutjet e përditshme, natën, ditën, lutjet e djumit, nuk ka lutje gatë që e ka thënë pejgamberi sallam, e që në kuadr të saj nuk është fjalë la ilaha illa allah. Është fjalë e madhe, fjalë e rëndësishme. Për këtë arsye edhe Musa alayhi salam i ka thënë Allahu tazxhall, o Zot, më mëson një lutje që të lutum ti më të. Allahu azxhallu jallal i ka thënë Musa alayhi sallam, o Musa, Thua ilaha ilaha illallah Qëfar të Musa? Ta ja rabbi kullu i badi ka ja kullu në hadha Ta kejtë rabtë të tu, thuj qërësut Unë dore qëka matë pasachme Mesë Allah E frimzaj dhe imsej Musa Se kjo fjallë është me vlirë Në da ju gjithë të thë njitë Ju gjithë të marë njitë njitë njësë problem Në da i tha Allahu gjellë gjerallu Musa O Musa E që ufë se kjo fjallë venduzë në minjonë pëshurës E krej që kanë qilë pësmeje e këtë që a konë në tokë vëndozër me njërën përshorez, do të vjenë me e rëndë fjale La ilaha illallah. Shë fjale e rëndë, fjale me peshme, pozitë, e rëndësishme, mirë, po kur bëhet kështë, dhe kur në mund të fitojmë këtë shpëllime, që të në bëhet përforcimet, në bëhet sigurije, shpëteme, falem e katështë, në ngritja, kur? Atër, kërë ne fillimisht e njojmë kuptimin dhe i plevcojmë kusht dhe kësa fj Regula. Nëse ne këto i zbatojmë, me lene allo gjellë lëvala, kjo fjall të të bëjmë me dhe vërtej që ne në këtë dunja të kurim suksetet më dha, e mi afton stabilitetet që dushmëria dhe qëtë është të në botën tjetër. E qëka këtë farë kuptimi ka kjo fjall? Djetarët kanë thonë se kjo fjall përbëhet për dy anëve. Njëra është mohim e njëra është pohim. Qëka është mohimi? La ilaha, illa nuk kazët nuk meritan të adhëruat askush askush kush do qoftaj askush nuk meritan të adhëruat askush sa do qëtjet i dishëm sa do qëtjet i pasur sa do qëtjet i fuqeshëm sa do qëtjet autoritet nuk meritan kjo është muhem do të mëhuar këtë nga gjdo kush pas taj pas që kene mëhuar tërsisht Illallah. Ja po e këtë thret vetëm Allahu xhallal xjalalu. Vetëm ai është i vetmi që meriton një ati ti për ulëmi, ti ne shtruhemi. Vetëm atij duhet t'ja kimi dron si si si Zoti si e kështu me radhë. Vetëm ne të shpresojmë e të gjitha ato që kanë të bëjnë me adorimin. Prandaj mohimi dhe pohimi. Ndërsa dietar të kan thënë në bazë shfletimit të argumenteve, për shembull, kanë marr Kur'anin, kanë marr sunetën e pejgamberit alayhis sallam Dhe kënë dojmë me shku se kjo fjallë realisht e, mbi qka ndërtuat ka që, sikushe gjitho gjë që është eron, do të me pas një bazament që rëmite. Nga se nëse s'ka bazament bjen. Gjete leta ke për po njësën që të lejt s'ka nuk për bazament. A i leti, ku të vendan se nuk krytë. Ama ajo që është eron do me ndërtuat një, një, një gjemi si kurseko në pas temelin e fuqishum. Qka do qovë që rështë, e rëmë me pesh, apo do të dhe djetarët kanë hëndu për të shtyllat, kjo fjall ka që e ma dhe, ka që e rëndësishme, a ka shtyllat që e majnë? Kanë thënë dhe kanë gjitë se kjo fjall i ka dhe të të disa shtyllat, i ka disa shtyllat që e majnë. Dhe në ti nëse dëndë, kjo fjall tjetë e qëndruishme të ti, dhe tjetë fjall e fëqishme dhe stabile, ku i desu për të shtyllat, ku i desu për këto shtyllat. Dhe një këqin ka me që, la, la, la, la. Fjallë goja, po qenë ka me kuptim, e me dëmëthënje, e me shtjullë e atëherë, i arrinë gjitha këto dhe shumë të tjera nga shpërgjimë që nuk i, i shpallosa parajuve në këtë njëgjeratë. Shtjullë e parë ka në djetarët e kësaj fjallë është dituria. Të ndërdozër, nuk kam mundësi me i bo dobi kjo fjallë. Njëriut i cili nuk din që ka thëtë. Përshin fjallë që ai nuk din kuptim. La ilahe illallah jun rabe. Fat duhet të di kuptimin e kësaj fjale. Të dimë çka po thënim. Është e parë është detyria. Dhe detyria në kupton mohimin edhe pohimin. Mohojm nga çdo kusht të drejtën për adhurim dhe i japojm Allahu xhalla wala. Nëse e din kët, rahat shikë kalon një një prag. Një kusht e ka e ka e ka e ka plusul alhamdulillah. E dyta çka është? e dytë është bindja, s'kam dyshja, korë thejmi nuk mëritan, nuk mëritan, nuk ka asë kosh për salat, kjo është me bindja, përndaj ka thënë përgjambir i s.a.s. men qale la ilahe illallah, mustajqinen biha kalbu, dhekëlel gjenne, kër shtot la ilahe illallah, me bindje nga zemrë ati, si kër e ka përmen bindjen, nda është argument, bindja, me bindje nga zemrë ati, hën gjennat i, i palë kundur, paluhat shumë, i pahamendur, është besimtoari që thotë, la ilaha illallah. Kushti i trejtë cilë është, kushti i trejtë ka në djetarët është, e së të ku, vërtëtsia, kur e thotë këtë fjallë, e thotë me të vërtitë, jo me mashtrim, jo me gënjieshtërë, jo me pa vërtëtsi, kur e thotë me thotë me, me vërtëtsi, dhe i qëndronë besnik asaj që ka thëmë. وند edhe kur sprovuat besimtarët në bashoqsofiale, çëndron në kalkunat, nga se kau me vërtetësi, e kupon pranime, nuk qen të bojgor, nuk qen të lut me kët fjan. Për tasije Allahu xhallahu ole ka thon, eh hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna ladhe min qablihim faly'alama anna Allahu ladhina sadaku wa la ya'lama al kadhibin. Allahu xhallahu ole filim tasus an kibut a menduan njerëzit të thonë kemi besuar, që i ka sot bukur këjatë, a menduan njerëzit të thonë, la ilahe illallah, e pa i, pa i përvuka, pa ka Allah o aki përima jo, më lekat fëten në ledin min kablihim, e këna përvua dhe ta përra jush, si një bëqë jo, edhe ta i nësmu edhe ju smuheni, edhe ta i kam pas pak të leoshë edhe ju kini, të tonë i qështu, gjithë mundu nja kështu ka qimë, më le jele men në Allah, dhe gjithë sësi, për mes sprogave, fërkimeve, Allahu dhe të qëtë në shesh e ledhine sadaqu. Ku shti i fjales? La ilahe illa. Ata që i kanon me dëvërtit, wa le ja'le men në lkathibin, edhe sprogave i qëtë, i qëtë jashtë a rrugës, nëstan i qëtë kë njerë që nuk e kanon me, me vërtësirën. Për nëjë vërtësirën, për një me, kër e thotë dhe për një me, edhe është në gjendje me i barë të gjithë, tha pasojat që i sildhë këthënje, që fa do qufshë ato? Në kjo është kushtë që me dëbu dobi fjala la ilahin e dha. Kushtë i katërt të nërëveze ka dhënë djetarët është, e në kabul. Dhe të kjo fjallë, në ka veç fjallë. Kjo fjallë është titull i një libri. Nëse të jemi një libër, edhe nga libri kurë që s'ke përfitu, veç titull një ke mar është nuk në gjithë kërë në më liberë. Por nëse titullin e mërë, si bazë, se duesh me hinkët liberë, se titullin përkatonë se duhet, e atër ke përfitua. Kërë la ilahe illallah është titulli i shpalljes. Allahu gjërë lewala shpalljes e ti, që është Kur'ani edhe hadithi përkëmërës me ka një gjithë të emnin, la ilahe illallah. Andaj ti kërë thushë la ilahe illallah, rraleshtë, e bën një, një shqimë, një marveshje në Zotin Gjellewala. Dhe kjo marveshje, në nënkuptan se krejt që ka vjenë, për mes kësaj fjole, ti e pranem. Kjo pranem është i natyre së besimit, nuk e konteston, nuk ha mendesh, nëse Allah u ka thonë kështu, kjo ka morë fundë, kjo është e vërtit. Po logika po arsia musë, këto logika e merësh pak ma vonë. Arsia e pak ma vonë, ama e jon është më unë ështëru, në e pranojmë, si dë vërtit, edhe që ka në hadith për pegamërit, a.s.ra. Nuk i të ka në një muslimoni, ko, e pasaj kërë vjen dhe qëka nga Korani, ose dhe qëka nga Sujeti, dhe Allah mu këto, s'ka kime pranumë, të e kënë ështëru, ka mërë fëtë këpunë, për në fëndu që s'ka kuptim, la, ilah, ilah, ilah, është kështë pranime, kushtë i, kanë thonë një tonë el-inkjad ato që e ke pranu tash edhe me me zbatu me zbatu fjallë la illa illa kërkan nështrim ndaj aso anë që e ke pranu si bindje, ndë vërtit fjallë la illa illa, illa të kamësu sa Allahu gjennë levuale është ajqë dëgjën dë gjë dëgjë të e ke kë pranu këtë tash dush me zbatu me eru i gjuhën tëndë që ka po flatë nga se nuk është e hishme me thonë la illa illa illa la nuk meriton të adhurohet askush me të drejtë posa Allahut i të dëgjojnë çdo gjë, a më në folë gjëshka. Jo, ja, s'ka kështu. Ti e ke pranuar Allahun i cili dëgjë, të dëgjojë, andaj e ruan gjuhën tënde. E ke pranuar Allahun i cili shëh gjithçka. Prandaj atë rruash veprat tua. E ke pranuar Allahun xhallal uala si ai çtë mëson si më vepru, prandaj Kur'ani mëson ç'i më fol, Kur'ani mëson si më sill, Kur'ani mëson kaç ora ku duhet më kon, duhet më kon është që pranu andaj në stro. Në stro do mos e kundërshto, do mos u revelo dhe asaj çvet e ke, dike pranu. Kushti i gjashtë të ndërues është al-ikhlas, sincerity. Me thon për hir të Zotit vetë, as për hir të hallkut, as për hir të haxhis, as për hir të xogjës, as për hir të trashëgimisë, as traditës, as kur jeh e thosh sinqerisht për hir të Allahu xhelalu. Allahu thot وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَ أَبُدُوا اللَّهِ مُخْلِصَيْنَ لَهُ الدِّينَ Ata në kënë ordhru me dryshë me ordhru allan pas mukhlisin, pas sinçeresht për hirtë Allah jujrallaj jujrallahu. Në dajë kësa në Peygamberi sallallahu sallallam, mën qale la ilahi la mukhlisan min qalbihi dhekhalen jenne. Kështat la ilahi la sinçeresht nga zemrati këhën jenat allan. Në fjole la ilahi la hemësane dhe sinçritetin, çë besimtari për mësoj fjalët kërkon kënaçin e Allahut e jo kënaçin e njerëzve, jo autoritetin për njerëzve, jo lavdën për njerëzve, ajo është i liruar nga gjithçka këtu, ai shkarkohet nga gjithçka këtu ngarkesa që të mbetet i lirë në adhurimin e Allahu xhalla wala. E kurrësi sinqert i bën të bi fjalën la ilaha illa allah. Edhe kushti i shtat, këtylla shtat ka thënë dietarët është el muhabbe, me dashkërt fjalën krejt çka vjen për këtë fiorë, kush e do këtë fiorë më adoim. Edhe krejt çfarë kjo fiorë do të sosh të mirë, edhe ajo asht të mirë. Në kjo fiorë përqakton ty se çka është e mirë dhe çka nuk është e mirë. Për ta syë edhe e kanë kundru kusht dettor që ta duash këtë fiorë. Dhe edhe më të kësajhere të duash. Por edhe gjithashtu atë që kjo fiorë e shpall thotë të irrituar, të urretur të keqe, duhet të thimë urejt. Ka tjetër, nga se, qështë është mund shme me besu në Allah në gjellë uala, e pasaj atë punë që e urenë Allahuna me e dashtë, ose atë punë që Allahua e danë, ne e mështë më në pëlqyjë shumë apër, nuk banë. Fjole Allah, ilah e latë të ndrën më rena disponimin komplet. Ata që dhej djetës e ke pas të tjithë, të asha e atë të bënd të letë. Ata dhej djetës e ke pas të letë, A dhjetë për dytë smënjë kur do ndikon fillojmë me dorë çka i dhan. Kada kadal. Bokia do ushimesia kaqojt, po kthi yakuna përhatot tinjerë dyeta tani mua yakuna. Pse? Pse ti yakuna atij që unë dukov. Ne jam naujë levolas që ne e duim. Pra ne duajmë atë që do Allahu levol. Por ngada shijen dhe Allahu levola nimet kujdes me mashallah o Allah. Edha ato punë, ato fjalë, çdo gjë që Allahu rron, edhe ne urrim. Dhe kjo është fjala la ilahe illallah. Kush e thot kështu të nderozon me kët kuptim, me këto kushte, me me me me këto shtylla, me lehen Allahu xhallahu ala, i bëhet dritën kët donjë. I bëhet shpëtim kët donjë. I bëhet qetësinë kët donjë. I bëhet prejen kët donjë. Vullai i bëhet qenacinë kët donjë. I bëhet lehtësinë çdo sprong kët donjë. I bëhet shërim kët donjë. I bëhet shëques kët donjë. Por gjë është edhe edhe në varr kur zgjohesh ai shoqëruesi që vjen që ka në hadith për i gamberit s.a.s. Kër fudet besimtarin varë, dhe dhe dhe dhe i vjen një njerin në pami në më të bukur të mëndshme, flet fjallët më të mire të mëndshme, e i thotë, kush jeti që në këtë natë më zdrite venin, edhe më largove vetëmin, edhe më sidhe sigurim, unë jëmë amelukës salih, unë jëmë punë e jëtë e mirë, e ka shëndrua Allahun shokët mirë, e punë e jëtë e mirë, koteqshërs më mira punë sot mira kush la ilahe illallah. La shukrit në varr vjen, nuk lën vath. Në Kiamet nuk lën vath. Nga se me këtë fjalë ti mund të identifikosh se ti e pasu si i fjeles la ilahe illallah. Pra ti që e fol të vërtetën ditën e Kiametit, kanë Allahu më fol, më kërku, më lviz, nga se ti flet të vërtetën me fjalën la ilahe illallah. Dhe me këtë fjalë, kjo është fjala, kjo është çelësi i xhenetit. Me këtë fjalë e qelë, venin të në gjennet, hisën të në gjennet që e kithët Allah me qëtë qëtë qële. Kjo është e joqja. Mere hisën të në gjennet, Allah në ai mundësofë me gëzu, në gjennet hisët të në, insha Allah. Andaj, i kanë thonë, njën e pedjetarë, Wahb ibn i Munabbe, ka pasemim, i kanë thonë, tja përnë amësën që, la, ilah, ilah, qëtë qëtë gjennetit, kanë po, a i ka dash me kuptu, ka dash me marë lehëc kan pavëç çdo çelçi si ka dhëm të vet. Nëse i përshtaton brobës e çel, si përshtaton zonë çel, a mundni çel të pa dhëm me çel me dern e huaj? Në pas ata dhëm. E çto kushte çto msimi janë dhëm të fiorës? La ilaha illallah. Çelsi është me thon, dhëmbët janë me kon funksionale. Nëse këto dyja bashkohen, s'ka dern ndonjë nën çel me rinë në xhenan. Allah nuk ka telash aspruq, që me kët fior nuk rreguhet apo. Melena zotë që ndavën angazhistik thon la ilahe illa allah. Prandaj kjo fjalë është më modë. Dhe ne duhet më shpeshtu të ndrojmë çdo që të thinnë në kujtimin tim la ilahe illa allah. La ilahe illa allah. Por jo të bëhet vetëm fjalë gojë rutinë, por të mundojmë që të shohqyrim këtë kuptim, të shohqyrim këtë domethënie, të shohim gjitha këto çica, gjithasë la ilahe illa chetmer kuptim e që pastaj ngathënia të shndrot edhe në në praktikën tonë. Të mësojmë që Me fjole La, la ilahe illa ilah, ilah, të flasëm. Të mësumë që me fjole La ilahe illa ilah, ilah, të komunikuar me të tjerët. Kjo fjole të ne dukon, kjo fjole të ne apë moral, kjo fjole të ne apë silje. Të silëmi konform dhe më përpudhje me shëjnë të rinë e fjoles La ilahe illa Allah. Ilah. Praj të ndërodur, në, aje që tëtë me gjurjeti La ilahe illa Allah, ilah, këtë fjole ka qëtë ma dhe ka të shajtë, ka është ta një mirë që mësë e fjole, ju që del kë kjo koca e madhe më doli fjalë tira që janë të ndëyta ultra banale kështu më thonë jo, kase jo kjo është ja kanali fjalës la ilaha illallah a kërone për të kë fjalë do të tashmrujë jo me suf për gojën shpi fjalën e rurit barti fjalësh tash e thëm ose ofendime jo kase harun kanonin la ilaha illallah më këto veshë keni la ilaha illallah prandaj Ata, ato vershë që ka një la ilah ilah ilah, rruhen që ta është mu ma saj dite, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas skama, jam, engu, me një gjithë s'ka mu, jo me ngujë gjithë s'ka. Me sytë të tu e ke lezu la ilah ilah ilah. Ta është me këto sytë që i ka pa la ilah ilah ilah, në zë bëna pa gjithë s'ka të, jo pa gjithë s'ka të. Ek shtë të më rrallë, mundohë që me erujtë shëjnë tërinjë fjanjës la ilah ilah ilah, me tërë qenjën e ti, edhe të brë Më e shpeshtë të thonë të fjalës la ilaha illallah. Allah Allahu na mëson që me më këtë fjalë me jetu, dhe Allah na mëson që me më më këtë fjalë me shukë këtë botë. Na mëson Allahu i Madh që fjala jonë e fundit këtë botë të jetë la ilaha illallah muhammedur rasulullah. Allahu na na shndih dvor me këtë fjalë, na ringjat me këtë fjalë, dhe Zoti xhelleu ala na mëson që me këtë fjalë të udhëzohemi me ndërshim në kësaj fjalë të ecim këtë botë edhe në ahirat në mundsof që me të vërthejt, me këtë fjallë, të qërim dyrt e gjenetit, e të t'ikëzojmë begatit e Zotë Gjelle Gjella në ahirat. Zotë, jushë për levt, me ka që pëdofon përsa, dhe i takim nashëm, vësarallam ala Mohamedinu mële Ali, vësarallam a salam të simi këtë i bali.